Înțeleciunea lumină lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, Celui Fără de Moarte, Celui Sfânt și Fericit Iisusei Hristoase, Venind la abusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudând pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în din toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase. Fiul lui Dumnezeu, cel ce dai viață, pentru aceasta lumea te slăvește.